פרק ח׳ בעת ההיא נאום ה' ויוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם ושתחום לשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. ונבחר מוות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת, וכל המקומות הנשארים אשר הידחתים שם, נאום אדוני צבאות. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, היפלו ולא יקומו, אם ישוב ולא ישוב. מדוע שובבה העם הזה ירושלים מושווה ניצחת, החזיקו בתרמית בת מאנו לשוב. הקשבתי ואשמע לא כן ידברו, אין איש נחם על רעתו לאמור מה עשיתי. כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה, גם חסידיו השמים ידעה מועדיה. ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה, ועמי לא ידעו את משפט אדוני. איכה תאמרו חכמים אנחנו, ותורת אדוני איתנו, אכן הנה לשקר עשה עת שקר סופרים. הובישו חכמים, חטו וילכדו, הנה בדבר אדוני מאסו, וחוכמת מלהם. לכן אתן את נשיהם לאחרים, שדותיהם ליורשים, כי מקטון ועד גדול כולו בוצע בצע, מנביא ועד כהן כולו עושה שקר. וירפאו את שבר בת עמי על נקלה, לאמר שלום שלום ואין שלום. הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, והיכלם לא ידעו. לכן יפלו ונופלים בעת פקודתם ייכשלו, אמר ה'. אסוף אספם נאום ה', אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל ואתן להם יעברום. על מה אנחנו יושבים? האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם. כי אדוני אלוהינו הדימנו, וישקנו מראש, כי חטאנו לאדוני. קווה לשלום ואין טוב, לעת מרפא והנה ועתה. מדם נשמע נחרת סוסיו, מקול מצהלות אביריו, רעשה כל הארץ, ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה, עיר ויושב בה. כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים. אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. מבליגיתי על איגון, עלי לבי דבי. הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. האדוני אין בציון, אם מלכה אין בה, מדוע יכעסוני בפסיליהם בהבלי נכר? עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. על שבר בת עמי הושברתי, כדרתי שמה החזיקתני. הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבקה יומם ולילה את חללי בת עמי.